Обступають молоді кущики, так запопадливо чіпляються за кожний вільний клаптик на його дорозі цупки, порості та бур'яни, так заповзято витискають його і силкуються якнайшвидше приглушити до останку. Коли ви перехоплюєтесь поглядом далі, Одразу ж за парканом унизу ви бачите буйне хащовиння. Бачите, як із цього зеленого кипіння подекуди виринають білі або чорні хрести і надмогильники. Ще чимало їх, білих і чорних, то не в гущавині. Чимало вже зовсім стрюхнявіло, вивітрилось, зникло. Це найглухіша частина великого міського кладовища. А коли ви кидаєте погляд поверх яблунь, ген-ген, у далині, наче під легким серпанком, витко смугу протилежного узгір'я. Там ліве крило міста. Там нові квартали, що гордовитими найновішого штипу типу будинками гордовитими корпусами нових заводів, віхами нових димарів, полапками нових учепистих бруківок раз у раз, далі й далі наступають на одвічну цілину. Горнуться далечінь сполохані гони. Тікають назад у безвість легенди. І там, де спогад за татарське безумство, де вовки жовту кість жвакували Тепер владна комінна хода переможця Тепер павутиння металевих сполучень Що силоміць засотують пагорби й долини Вклоняйтесь, химери давнизни Стеліться покірно, простори Оркестра скінчила Це шопенів Марке ф'юнебре. Здається, обіч, здається, там, куди пошкутильгав паркан, знявся останній натхненний звук, поплив над верховіттям і в прозорій високості розтанув. Натомість зашугали голоси. Ви ще далі одгортаєте галуски яблунь. Ви зручніше пригинаєтесь. І бачите, віддалік, може, кроків за двадцять, під тією веселенькою березою стоїть кілька чоловіка. Погляди їхні скеровано на шум, що наближається. Нараз один похапцем кидає долі недопалену цигарку, притоптує її, затоптує у свіжу землю щойно викопаної могили. Вам, звичайно, все ясно хтось назавжди пустився наших берегів. По хвилині, одгортаючи віти дерев, обходячи звивними низками горбики могил, починають, як бачите, рясніти люди. Вони поспішають, спотикаються, випереджують одне одного, мимохідь натрапляють одне на одного. Звикло нервуються і звикло вибачаються. Кожне з них загодя хоче примоститися як найкраще. Кожне хоче бачити все до дрібниць. Злегка хитаючись, випливає над головами труна. Пливе над головами і голови схилені. А чому б справді в цей момент не дивитися до горі, де сонце і птахи. За труною жінка, у чорному вбранні, печальна жінка, яку дбайливо підтримують друзі. Молода, але тепер зовсім, зовсім безсила, мовчазна, але очі їй кричать невимовним благанням покірна, але хусточка, що її притискає вона до уст